Kört Jävlar hur svårt det här var Det är svårt. jag tycker det tar hela skiten Vi kan nog plocka lite grejer Ja det här var riktigt dåligt tror jag Röv <laughs> <laughs> Jag orkar inte vi skrattar hela tiden Vi kommer så jävla fler med <laughs> Nu har vi tryckt på räck och vi är igång med vår första podcast. Äntligen! Det var, vi började prata om det här ungefär för ett år sedan. Mer. Jag tror det. Jag tror, ja, men det är någonstans ett år sedan tror jag. Men varför kom vi inte vidare? Jag tror vi fastnade i att så här: är vi intressanta? Och så var, så var svaret liksom nej. Vi är nog inte så intressanta att vi bara ska prata om oss själva. Så därför tänkte vi att vi skulle... Alltså vi var tvungna att nischa oss liksom. Vad ska vi prata om? Vad ska podden handla om? Ska det bara vara vardag? Så tänkte vi såhär, nej. Utan vi får liksom ha någonting mer som gör podden intressant. Som folk vill lyssna på. Och som vi brinner för. Som vi verkligen brinner för. Och det har vi. Det har vi. Och Ida, vad ska podden heta? Nyårspodden! jag upp podden till nyårspodden med Alex och Ida. Ja, nyårspodden, jag gillar inte ens nyår. Jag gillar inte heller nyårs mycket. Men jag tror också att det är så här, det är så kryssat att man ska liksom träffa sina vänner och man ska gärna träffa alla på en och samma gång samtidigt som man ska träffa sin familj, man ska äta tre rätter så gärna hemmalagat samtidigt som man ska liksom, eh, gärna supa till lite. Det ska och... vara den bästa festen och du ska inte helst dra till någon annan fest för då blir det bara dåligt. Ja. Och inte vara ute på klubb. Lite så är det faktiskt. Ja. Men hur, hur var din nyår i år? Eh, den det var bra, men jag har ju precis skaffat pojkvän och vi fick inte eller vi fick inte ihop det. Så jag var i Stockholm och han var i Göteborg. Och det var ju ganska tråkigt då. Vi var ju tvungna att ringa eller vi ringde varandra på tolvslaget. och då var det så här pava att han inte är här. Och tvärtom såklart. Ja, jag förstår. Vi har faktiskt aldrig firat nyår ihop. Vi har inte det aldrig Vi har aldrig liksom känt för nu nästan ett och, ett och ett år i och för sig. Det är så kort tid, det är helt sjukt. Du är en av mina made of liksom, i mitt liv. Ja. Du är också en av mina nyaste vänner men också en av mina bättre vänner. Mm. Eller en av mina bästa vänner nästan till och med. Gulle. Gulle. Men Ida kan du förklara lite för mig, eller förklara för våra lyssnare lite vem du är? Ja, jag kommer från Stockholm. Ehm, uppvuxen där i min familj. Ehm, fem syskon, jag är den yngsta. Så jag har blivit lite så här halvt. Bortskämd. Eh, jag har rest lite. Jag har bott eh, i Australien. Som alla har gjort. Och eh, rest runt lite där. Bali, Nya Zeeland. Och sen flyttade jag till. Så kom jag hem till Sverige och bara. Orkar, jag väl inte vara hemma. Man klarar inte av det. Så två månader senare drog jag till Norge. Min brorsa. Mm -hmm. Och jobbade. Eh, och det, eh, vi flyttade till Bergen. Som är Norges eh, näst största stad. Och där regnade typ så här. 275 dagar om året. Du ska Nu eh, Och ja. Det regnar i princip hela tiden. Man blev ju typ van med det. Eh, och sen sökte jag till eh, Campus Varberg. Som vi studerar på nu. Event management. Eh, och då flyttade jag nästan direkt därifrån till, till Varberg. Ja. Trivs du där i Varberg nu eller? Hur känns det? Jag tänker så här Storstad, Stockholm, Bergen, storstad. Så här, jag tänker att det enda som Bergen och Varberg har gemensamt är väl att säga. Det regnar och blåser mycket. Ja, oh, fast det regnar inte lika mycket. Mm. Det blåser mer i Varberg tror jag faktiskt. Men alla säger det. När jag flyttar hit, hur hittar du en stockholmare ut? Man bara, ja, jo men det var inte Varberg leddelekter. <laughs> <laughs> Om någon undrar. Jag är inte bra på dialekter. Uh, uh, jättemysig stad. Uh, jag tror att ska man plugga också så är det bra att bo i en liten stad. För då kommer man närmare alla på campus eller högskolan. Eller man går på. Så det, det, det skulle jag verkligen rekommendera om någon är intresserad av att börja plugga. Mm. Vi har verkligen blivit ett skönt gymklassen. Verkligen. Och verkligen fått så mycket nya och nära kompisar som man verkligen känner så här. det här kommer ju vara livet ut. Liksom. Hur hamnade du i Varberg? Egentligen så hamnade jag nog i Varberg för att jag hade ett jobb i Stockholm. Jag jobbade faktiskt som account manager för ett nystartat företag i Stockholm. Mm. Och där jobbade jag lite med så här sälj och promotion och... Vi gjorde lite event och så här, marknadsföring och sådär. Eh, sen så ville jag väl egentligen vidare i företaget. Eh, men så, så krävdes det utbildning för det. Eh, så då började jag söka lite så här vad kan man tänka sig för utbildningar och sådär. Så jag kom ju faktiskt in som typ sista, sista reserv på den här utbildningen. Är det sant? Eh, och faktiskt blev jag antagligen mäklarutbildningen. Oj, vart då? Eh, I Trollhetsan. Så jag, jag kom då från Vännersborg, för de som inte vet. Jag är uppvuxen i en liten, en liten förort till ska man säga, som heter Vargen. Jag flyttade till Vänersborg när jag var 15. Jag har två bröder och två små hundar. Okej, men vänta. Låtidigt. Nu är Stockholmare här. Vart ligger Vänersborg? Vänersborg ligger i Västgötland, längst ner på Vänen. Så det är typ lika långt som det är från Varberg till Göteborg. Är det liksom igen uppåt fast till Vänersborg? Okej. Är det en storstad? Det är väl, nej, det är inte. Jag tror att det är så här, 30 eller 40 tusen invånare. Den är mindre än Varberg? Den är mindre än Varberg. Aha. Så att eh, i Vännersborg, det är så här, jag har ju väldigt mycket kompisar där, jag tycker att det är en trevlig stad och så. Men jag kände väl att jag behövde, behövde något nytt och liksom, komma, vidare, komma vidare, så då, då sökte jag hit. Liksom, och det var ju liksom mitt, mitt allra, allra första ansvar. Jag har verkligen eh, velat komma in på den här utbildningen. Så jag blev jätteglad när jag gjorde det, eh, en dag innan jag skulle... <laughs> är det sant? Dagen innan vi skulle börja, då fick du besked att... Du har börjat på eventmanagementutbildningen i Campus Varberg. Ja, det var, det var en kvinna som ringde mig som eh, bara... Hej, jag vill bara meddela att du har faktiskt kommit in på eh, eventmanagementutbildningen ifall du vill anta platsen. Eh, bara, ja! och, det var verkligen så, utan att tveka. Eh, mm. Absolut så vill jag ha platsen. Eh, så det var ju liksom där kaoset började. Du hade ingen boende... Jag, mig. jag hade inget boende, jag hade precis tagit över min större lägenhet och skrivit kont kontrakt på den. Flyttat in i en större lägenhet än den jag hade innan. Mm. Och du vet, så här, två veckor innan, flyttat in alla möbler, fixat, precis fått, fått klart, du vet allt, så här, fått bort alla flyttkartonger. Mm. Ringer mamma i panik och bara jag skulle inte vara börmån, vi måste fixa ett boende. Oh my god. Så det började ju då, vad mamma, var. mamma hjälpte mig fruktansvärt mycket och vi sökte lägenheter på Blocket och du vet, såhär, hitta ledelägenheter i Varberg på alla Facebook-sidor och allt vad det Kollade du inte med skolan också? Jag kollade med skolan men det fanns inget. Nej. Eller de sa, det är för tätt in på så vi kan inte lösa det liksom. Så okay. de, de refererade, eller refererade, till att man skulle söka hostel. Alltså bo på typ såhär, fästningens vandrarem eller Oj. något sånt där, trevligt. Det var ju faktiskt några i klassen som fick göra det. Ja, jag hörde att det var, alltså det är typ galler, man bor ju i en fängelsecell. Det är ju det sjukaste. Jag tänker ju att det bara är kallt och små möss som har små gruntar, med liksom. Jag vet inte, det låter lite riktigt läskigt. Det låter lite läskigt. Men du hamnar inte där? Det hamnar inte där, och nu blir en väldigt lång historia här. Men jag hamnar i alla fall eh, hos en eh, man uppe i, eh, vad ska man, vad heter det, där Emelie bor? Håsten. Håsten. Eh, bodde typ hans trädgård, i en liten stuga som han hade byggt om till ett litet krypin. Han var så läskig, <laughs> det var lite eh, halvt oklart att bo där, helt klart. Eh, sen hade jag en jättetur och fick en lägenhet eh, i centrala Varberg. Du bor jättecentralt verkligen, det är en minut, inte ens det, 30 sekunder till stågstationen. Ja, det är verkligen så, så du kan ju ta det här ifrån när du vill. Så skönt. Det är verkligen det är jättebra. ultimata när man bor i en små stad. Men jag tänker säga nog om oss. Ja, verkligen nog oss, jag vill inte prata om det själv. Ska vi prata lite? Jag tänker så här, vi kanske ska berätta lite om vad vi ska prata om i podden och så där. Ja, men kan vi börja med namnet? Nioårspodden. Vad kommer det ifrån? Det är ju sjukt oklart. Jag tänker jag har en, en kollega, en chef, en mentor och en god vän allt ett. Mm. Eh, som du också känner. Fantastiskt. Eh, fantastisk kvinna. Eh, Helena Wallin, om du lyssnar så. Shout out. Shout out. <laughs> Nej men hon sa faktiskt till mig, vi, hade, vi har ett mentorsprogram då, och hon blev min mentor i det här programmet. Så pratade vi lite så här om efter nyår vad vi har för luften och vad jag vill jobba med mig själv och sådär. Så sa hon faktiskt till mig att ja, hon tycker inte om nyårslöften, hon gillar inte liksom den grejen med att, ha, så här, att man ska vänta på det nya året för att förändra sitt liv. Utan hon sa till mig så här, jag ser varje måndag som ett nyår. Vilket kan låta fruktansvärt när man Verkligen. säger. Verkligen? Vad, vad betyder det? Alla hatar måndagar. Men hon tänker nog, jag tror hon, för att prata för henne så tror jag hon tänker att så här, ja men jag kanske inte lyckades förra veckan men jag kör den här veckan. Alltså så här, ja. hon ser liksom så här, varje måndag som en ny start, en fräsch, en fräsch start för, för något nytt. Men det är ju helt rätt, alltså det är ju så man vill leva. För måndagar, det ger ju nya möjligheter men man blir bara, man blir bitter på söndagen liksom. söndagsongist. Det har ju alla, nästan. Söndagssången har jag ju de flesta. Mm. och Inklusive jag själv och jag vet att du också har det. För vi pratar mycket ja, om det och hur mycket... Eh, sådär. Men så vi tänkte väl egentligen att den här podden ska handla om eh, motivation och det som vi brinner för att utvecklas. Mm. Utvecklas som människor. Så vi tänker att varje måndag, nej varje söndag, så ska vi publicera ett avsnitt av den här fantastiska podden. Och så, ska vi liksom, så har vi tänkt att vi ska avsluta varje podd med en utmaning. Okay. Så en vecka utmanar jag dig, och en vecka utmanar du mig. Yes. Fast vi båda ska ta oss an utmaningen. Så att om jag kommer på någonting som är så här, nu ska jag sätta dit Ida, så måste jag också göra det. Så då vill ju inte du göra det värsta du ska komma på? Nej, utan det ska ju vara något så här, som jag har kanske läst om, lyssnat på en annan podcast... Vi lyssnar ju båda väldigt mycket på Alexander Perros i Framgångspodden. Mm. Eh, och han intervjuar ju, för er som inte vet, framgångsrika människor. Eh, och de avslutar alltid den podcasten med så här, tips. Hur man ska eh, utvecklas och vad man kan göra bättre. Och vad så här, forskning säger och sådär. Precis, för det är precis det du säger. Det är ju det du och jag pratar jättemycket om hela tiden. Och jag tror att det är väldigt enkelt när man studerar. Att man hela tiden tänker på framtiden. Och vi är ju väldigt så här vi pratar hela tiden om hur vi kan liksom utveckla oss och vilken väg vi ska gå- och vad man ska göra. Och det där är ju jättesvåra grejer- som man kan prata om hur länge som helst. Men nu vill vi ha konkreta grejer- som gör att vi kanske faktiskt kan se resultat. Mm. Och liksom, vi har då tänkt att testa detta varje vecka. Och så kör vi liksom, eh, måndag till fredag- testar utmaningen. Sen pratar vi om hur det har gått- vad vi inte klarade. Vi kommer säkert misslyckas så många gånger- men liksom, att testa på nya grejer- för att vi ska utvecklas och att det kanske, tror vi då, kan vara en rolig grej för er lyssnare att eh, hänga på. Exakt. Det ska ju vara någonting som alla kan göra. Ja, det ska ju inte vara så här äta gräs en vecka. För då... Hoppa falskärm. Nej, men det har inte vi råd med. Fast det vill jag göra. Det vill jag mig göra i och för sig. Och det mm. får väl bli något... Sponsring där. <laughs> nu tänkte jag säga att det får väl bli något nyårslufte. Okay. Men det är det vi ska komma ifrån. Ja. Vi lär oss själva, vi lär oss under tidens gång här. Det tror jag att vi kommer göra jättemycket. Men så det är väl eh, det vi ska prata om mycket. Eh, vad vi ska ha för utmaningar varje vecka. Men sen tänker jag också att vi ska prata om så här. Vad vi har gjort i veckan. Vad vi har för tankar. Och framförallt så ska vi väl ha så jävla kul tänker jag. Absolut, det ska vara så roligt. Vi har liksom ja. suttit här nu i kanske en timme och försökt liksom säga hej i podden. Och utan att, men vi har ju bara skrattat. Vi har ju bara skrattat, skrattat, skrattat, skrattat. Jag tror vi båda dock är så trötta. Det har varit en jättelång dag vi sitter här. Klockan är, okej okay, halv åtta. Men ändå. Och ja. man blir ju så flumbig. Och så är det så roligt. Och herregud. Det är så spännande att testa något nytt också. Verkligen. Jag tänker, du kan berätta lite vad du har gjort i veckan. För jag vet inte vad du har gjort. Jag har gjort väldigt mycket spännande den här veckan. Den här veckan. Vi har det för idag, det, är... det är... torsdag idag. Ja, Det var Alla Hjärtans dag igår. Ja, oh, det var det. Eh, jag har jobbat med ett projekt som heter Alla Hjärtans eh, Och den var från 8 till 14 februari. Eh, så den har jag jobbat med egentligen hela... Januari och februari. Vad är Layertensveckan för någonting? Det är någonting som Varberg Handel, och eh, Varberg Nord. Och vi campus och Company från Campus Varberg anordnar. Eh, och då har vi anordnat lite tipsrundar runt i butikerna. Eh, en eh, bonusprogram i restaurangerna. En selfiespot på torget som många har använt flitigt. Superfina bilder har blivit. Och igår på Alla hjärtans dag så hade vi en, ett stort event, ja, stort. Ja, men det största Nej, det var den veckan stort. då, där vi skapar ett, det största mänskliga hjärtat, eller världens största mänskliga hjärta och då så sprider man ut sig och formar ett hjärta massa människor. Och så lyser man med sina mobiltelefoner och så är det en fotograf uppe i ett kyrktorn, precis ovanför, så fotar det här då. Och det blir en superhäftig effekt i mörkret. Så då har vi liksom släckt all belysning på torget. Det är verkligen en stor grej, det är mycket man måste tänka på. Och förra året var första året då, och då var vi cirka 150 personer. Och i år tror jag vi var ungefär densamma. Men i år hade vi också en kör och ett konferenser och en scen. Då. Så det var ju lite mer, eh, lite mer hjärta kring det, kanske. <haha> eh, så det har jag gjort väldigt mycket den här veckan. Så det har varit ganska mycket. jag är så glad att det ändå är över nu. Så att jag kan börja tänka på andra saker. Vi ska ju faktiskt eh, gå på praktik i höst. Det är ju så läskigt alltså. Ja, eller studera då. Oh. Eh, så att det, det är ju en ganska stor grej för oss. Och det vill man ju liksom tänka igenom vad man vill göra och, och så vidare. Så det skulle bli skönt att få en lite en lite fritt, fritid i huvudet om man säger så. Ja, jag förstår. Men jag var ju också på, på det här mänsletandet igår och det var ju verkligen jättefint. Och kören sjöng och alla stod och höll om varandra och två av våra konferenser och gjorde ett grymt jobb som vanligt. Mm. och det blev en väldigt fin bild i tinjen. Jättefin. Så om ni är intresserade så tror jag att ni ni går in på Hallands nyheter i lagt ut ett kort där. De har inte lagt ut ett kort på alla Nyheter. Nej, de var inte där i år. Nej. De var inte där i år. Shout out till alla Nyheter. Nästa år be there. Verkligen. För att det var vackert. Ni missade något. Ni missade något. Men det kommer ju publiceras på vår Facebook-sida, Alla Hjärtans vecka 2018. Perfekt. Så där kan man ju se det. Ja, och på sociala medier allmänt. Så att den kommer synas. Mm. Det var faktiskt här, fräckt. Mm. Och efter firandet så gick vi faktiskt på Bio. Det gjorde vi. Vi gick på Double Date. Vi är på Double date. Du och Chris är och Jani pojkväm. Mm. Och för er som lyssnar nu så är jag och Chris inte ett par. Utan vi är bara väldigt bra polare. Exakt. Och vi skulle gå på, vi gick faktiskt på Black Panther som är en ny del i Avengers-filmerna för er som är insatta. Och vi drog med oss Ida och hennes pojkväm Filip i sista sekund. Och det var faktiskt, den var ju, den var ju så bra. Jag tyckte det var jättebra. Jag gillar sådana filmer. Jag tror att jag gillar det mer än vad min folkvän gjorde. Det tror jag faktiskt också att det gjorde. Och den var också så, här, så i tiden. Verkligen. Det var liksom så här, äh, samhällsproblem, samhällsklyftor. De avslutar ju filmen med att liksom säga att det värsta man kan göra det är att bygga murar. Oh. Och det känns ju som inte riktigt Trump-referat. Oh. Liksom. Mm, verkligen. Så jag, den var, jag tycker att alla de filmerna är väldigt bra. Men tycker jag tycker med. Eh, men jag tycker det som var så bra med den här filmen var att den var så här cool, avslappnad och soft. Det är typ samma ord, men det förklarar ju bra. Eh, de hade sjukt cool De var lite. Eh, det handlar ju lite om afrokulturen, mm. om jag förstår det rätt. Ja, men det tror jag. Eh, och bra musik, eh, sköna skämt och sköna. Eh, karaktärer eh, Jag tyckte de var så Det var en välarbetad film och vi, jag tror vi alla var eniga om att den var sevärd. värd den fick ju fyra solar, fem solar till och med På Oj. TV4 morse. Men för att prata om lite om min vecka då Ja, så har Jag har inget projekt som jag håller på med nu Så det har faktiskt inte varit så mycket eh, Vi har varit lediga från skolan eh, Måndag, tisdag, onsdag mm. eh, Och hade vår första föreläsning idag men det jag har gjort är att jag har varit på ett, jag har varit på ett mentorsmöte, slash jobbmöte med min, med min mentor. Där vi gick igenom så här lite kommande projekt som är sjukt spännande Och också så här, det här med praktikplats. Jag har ju då bestämt mig för att inte åka på utlandsstudier eller på utlandspraktik utan jag vill praktisera här i Sverige. Idag andra sidan har vi nu suttit här innan vi ska spela in podcasten för att skriva sitt personliga brev på engelska. För att det är liksom deadline idag klockan 24.00 för att komma på sina utlandsstudier. Men jag vill inte stänga den dörren liksom. Jag vet att jag, har, jag är väldigt sint ute. Ja. Men jag skyller på att jag är väldigt stressotålig och har andra, haft andra annat i huvudet. Men, Men ja, tack. Gillar du mig ändå? Jag gillar dig ändå. Tack men för mig för vi hade ju också föreläsningar så kom det in några nu då trejer som har varit på utlandsstudier och man blir ju så här man blir verkligen inspirerad av att höra hur, hur bra de har haft det. så att man blir taggad så här, men jag känner bara så här jag känner nu hade inte jag tid och jag har inte lagt energi på det så nu bara, nu kör jag praktik i Sverige. Då var det jag, kanske inte menat att du skulle gå på utlandsstudier. Nej. Så jag tänker att jag vill ju helst av allt upp till Stockholm. Bara för att få testa på liksom. Exakt. Och typ praktisera på någon sån här PR-byrå, medieproduktion eller eh, vad det nu kan vara för någonting. Men det är också så här läskigt att man, då ska jag liksom, förresten, imorses när jag låg och sov. Mm. Så plingar det på min dörr. Alltså så här, tre hysteriska pling. Va? En sekund senare så står min hyresvärd in i min lägenhet. Han Nej. bara, hej, du har inte löst brevet som sitter på dörren där nere kanske? Och jag bara... Eh, jo, såhär, vi tänkte kolla ventilationen så här. Jag bara, ja ah, men det vet jag så här. Och Anders gick som skrivit längst ner så här, är ni inte hemma? Så går vi in med nyckel, med huvudnyckel. Eh, och så här, vill ni inte det så får ni ringa mig eller sms:a såhär. så här. Så får vi se till så att ni är hemma. Men jag har inte ens alltså, han bara pling pling pling. Pling pling pling stod i mitt vardagsrum där jag har min säng då att jag bor i netta och mm. bara, "Hej Och jag bara, "Hej så Och han bara, "Vi tänkte bara kolla ventilationen." jag bara, okej. Okay, kollade i ventilationen. Och han bara, byckte jag dig så här. Och jag bara, ja, ah, no, nästan. Men, eh, Vilken så, tid var det här? Jag tror att det klockan var så här. Ja, ah, men halv sju kanske. Oj! Men gud, att människor börjar så tidigt. jag får ju Men att man också bara här, sklampar in i någons hem. Tänk om jag hade legat och haft lite roligt med någon. Liksom. Verkligen. <laughs> du har inte varit vaken så nej, jag är inte vaken så tidigt någon gång. Men det skulle ju kunna vara möjligt. Liksom. Men oj, så gör man inte Så gör man inte. Speciellt inte när du pling, pling, pling. Visste har du, att du är en liten lägenhet och du hade, hade du stått upp och typ gjort kaffe. Nej. Jag hade, inte, hade, inte, hunnit jag jag hade inte hunnit dörren. Nej, men, hade Jag liksom stått bredvid dörren påklädd och liksom hade velat så hade liksom, han haft nyckelnina pengar liksom, och sen bara. Nej. Om så var han i min lägenhet. Snack om stressad. Jag så stressad. Han skulle säkert in alla lägenheter i ditt hus där. Ja, men det gjorde de. då körde alla lägenheter på, på en gång på samma tid. Så var du det, det första lägenet de kom till? Ja, för jag bor också på bottenvåningen ja. i det minsta lägenheten i mitt lilla hus där. Äsch, den är inte så liten. Den passar till dig. Den är faktiskt skön. Ja. Men sen så, vad har jag gjort med? Nej, men eh, jag har tränat ganska mycket. Jag har ju kommit igång nu efter nyår. Du är så duktig. Eh, och träna mycket. Jag tränade väldigt mycket crossfit förr. Men eh, nu kör jag mest på gym för att eh, crossfit är väldigt dyrt. Som student så har man inte... Jag tror det kostar 600 kronor i månaden att träna. Och då är det studentpris. Va? Så jag tror det kostar 799 typ om man är så här vuxen wow. och inte student. Men hur kommer det sig att det är så dyrt? Är det liksom alla, all material? Eller? Nej, det är så här... Crossfit.com tror jag har ju så här... De har en sån grej att om man startar en sån Crossfit-box som det heter så måste man ha utbildade tränare vilket är asbra för att cross, alltså risken att skada sig i CrossFit är ganska stor för er som inte vet så är det så här högintensiv vad ska man säga, cirkelträning kan man väl säga med olympiska lyft så att de har alltid en coach i boxen och det är, så här, det är alltid bemannat och bra pass och så Så det är väl därför det kostar och sen tror jag de betalar en viss avgift till CrossFit.com för okay. att få heta CrossFit så det slog jag. Jag körde ett år och sen nu, får, nu kör jag på 24-7 här. Men det kostar väl 169 kronor i månaden. Men det är så stor skillnad. Det, det där är ju typ 500 spänn. Och det kan du lägga på mat liksom. Ja. Mat är ju fan livet. Mat är livet. Men sen så var vi på föreläsning idag. Och idag är det torsdag. Nej, Alla dag måste jag berätta om. Ja. Jag hade ingen dejt på mina Alla Men jag hade en väldigt bra Alla ändå. Jag och en kompis, Chris- vi gick ut och fotade hela förmiddagen. jag har varit det ni gjorde? Ja. För du skulle på möte vet jag och han skulle ja. inte med på det. Nej, så vi, vi fotade lite Instagram-bilder för att vi behövde förbättra mm. vårt flöde. Och sen så åkte jag faktiskt på ett poddmöte och det var ju här vi sitter. Vi sitter ju på centralen här i Varberg som är en ungdomsverksamhet. Och jag var på möte här för att så här, de gav mig en tagg för att vi skulle kunna komma in när inte bevannat och... Och supertrevliga människor verkligen Alltså de var ju så här: Behöver ni mer mickar så säg till Eller behöver ni bättre utrustning så säg jag till Jag älskar sådana människor Man känner sig så sjukt välkommen Och man kan ju liksom ringa dem när som helst Och ställa vilka dumma frågor som helst Ja de var supertrevliga Och de har också hjälpt oss idag ganska mycket mm. Ställde in mickarna och såg till så att vi hade det bra och så där. Eh, Vad gjorde vi sen? Sen efter mötet så åkte jag hem och käkade fort Sen åkte vi faktiskt, jag och Chris, upp till en kompis och lämnade lite i klass för att hon var sjuk. Ni är så fina. Jag tänkte ha lite såhär, alla hjärtans dag, trevliga. Och efter det så åkte vi då till Idas fantastiska event här som var på torget som hon gjorde tillsammans med några andra studenter som var i ettan. Och det blev faktiskt jättebra. Och sen så gick vi upp i. Vi vill också tacka jättemycket till Jonathan Bligst som har gjort våran jingle i starten på podden, den här Assköna starten här. Han har faktiskt producerat den helt själv. Och liksom gjort den till oss. och så här, bara gett oss den för att han bara är så jävla skön. Han är så jäkla duktig. Jag blev så glad. Och det känns som att han vill också. Ja, men han tycker att det är kul att göra musik. Och han ser väl möjligheten i att när vi är stora poddare sen. Att få ha med sin gingel i, i vår podd. Mm. Nej skämt sig då man är Du ska få träffa honom nästa gång vi, Jag ska faktiskt ta med dig till Vännersborg någon gång, tror jag. Kan du snälla göra det Du är ju där väldigt mycket så klart. Jag vill jättegärna komma med För du har ju aldrig varit Jag har ju faktiskt varit hemma hos dig ja. På Möjavägen, Möjavägen i Stockholm vägen. Mm. I Nacka va Men Snälla ska du säga gatoradress nu också <laughs> <laughs> nu. Oj ja skitsamma Nu är det kanske vi ska outa idras adress bara, det jag kan jag säga hej till dem. Men så att Det ska du absolut in med jag vill jättegärna följa med hem till dig. Det vore ju du, kul. du är alltid på fest när du är hemma också. Ja, men det är så här. Mina bolar är hemma, de gillar att festa. Ja. Så att så, du såg ju bara, Jag hade ju då min mamma och min storbror på besök här för någon hel Så var vi och, och firade en kompis som fyllde 30 år. Vi hade en överraskningsfest på Societen som är en nattklubb här i Varberg. Nattklubb-restaurang. Så var med mamma och min storbror med. Och min mamma sa ju det då. Hon hade ju så ont i sina fötter för att hon har liksom dansat hela kvällen med min storebror och mig oh. och alla kompisar. Ja, oh, de är så härliga. Alltså verkligen, det var jätte, jätteroligt att de var där. Ni, det var... ni Du och din brorsa, ni var så jäkla lika. Jag har ju en snap på er när ni står och jag tror du har sett det. När ni står och bara, ja, ni ser lika. Det är så kul att se. Den får ju aldrig publiceras. Den har ju varit på min snap. Den har varit på din story? Min story, ja. Okej, okay. det man inte vet. Så hela vet. Sverige har ju sett den, för jag har ju sån här själv, du vet. <laughs> Nej men, eh, frågan är om vi kanske ska gå in på veckans utmaning. Redan? Ah, jag blir så nervös nu. Oh. Är du tagad? Jag är Nej, jag är jätterädd just bara. Du bara Jag är bara rädd just nu. Eh, jag vet inte om vi förklarar det, men vi, vi har ju då tänkt konceptet med att vi ska eh, ha varsin utmaning varannan vecka. Så jag börjar den här veckan, och så kör du nästa. Och sen så växlar vi så. Det är Precis. tanken. Och sen så liksom ska vi båda utföra den här, det här eh, nioårslöftet som kommer varje söndag. Som man ska köra liksom måndag till fredag sen. Precis. Och det kommer förhoppningsvis i slutet så har vi kanske som mål att det är lättare att sätta upp mål som man faktiskt klarar av. Och när den veckan är slut, ja klarar vi inte så klarar vi inte. Men klarar vi det så är det ju asgrymt och då kanske vi kan fortsätta. Men det är ju så många framgångsrika människor säger. Nu har inte jag källa på det här. Men att man vill... Man vill ha kortare... Aron Andersson, han hade ju som mål att när man var ute och sprang så skulle man bara räcka till nästa lyktstolpe. Mm. Ja, ja, men det klarar man. Om man sätter liksom små mål hela tiden, då klarar man mycket längre. Ja, men jag, det, alltså, det tror jag så starkt på. Mm. Och nu vet jag inte heller vem det var som sa det men jag, jag hörde det att... Jag tror det var För att komma någonstans där man inte har varit, så måste man göra någonting man aldrig har gjort. Så det är lite det vi tänker. Alltså vi har ju tänkt att vi testar liksom en vecka för att se så här, vad det här gjorde det här oss bättre. Blev det liksom förbättrare någonting eller var det bara ett så här störningsmoment i vardagen. Då kommer vi såklart aldrig mer testa det. Men bara för att här, testa det och för att vi, vi båda tycker att det är så kul. Mm. Och det är så här, vi testar många saker på olika håll. Så här, du har blivit vegetarian och jag tränar väldigt mycket. och Jag försöker gå upp innan skolan och vi pratar mycket om hur olika vi är i i vad vi sätter för utmaningar för oss själva. Men att då att vi kan utmana varandra kan ju leda till att vi kanske blir ännu bättre på olika saker. Precis, och det kan ju vara en utmaning som jag inte alls tänker på. Som du förmedlar. Eller som du bestämmer. Som, som passar skitbra in i min vardag egentligen. Ja, och vi har ju också tänkt att vi ska liksom det här är inget, det här, vi, vi kuddar inte. Vi ska liksom, det här är hardcore måndag till fredag. Vi kommer att alta varandra här om vi inte om vi inte håller de här. Vi känner vi umgås ju väldigt mycket i skolan, vi går i samma klass. Eh, vi är med i samma organisation. Eh, vi bor väldigt nära varandra så så vi kommer ju kunna ha koll på varandra ifall vi fuskar. Ja, så är det ju. Och jag är ju livrädd för dig. Du sa det. Jag kommer ju upp eh, på dig till döds som det gör jag ska. <laughs> men utmaning. Riktigt så hårt ska vi kanske inte bli, men nästan. Eh, men då är det ju faktiskt min vecka, okay. första veckan. Kommer det här nu? Eh, och jag, är verkligen, jag har ju suttit då nu i några veckor och planerat den här första utmaningen. Eh, och eh, kom fram till någonting som jag tycker är väldigt bra. Som jag själv har märkt att det senaste. Att jag mår typ lite dåligt över att jag gör det här. Fast jag gör det ändå. Och det är väl lite sådana grejer som jag tycker är intressant. Att man, man gör en sak. Och så tänker man, varför gör jag det här? Men man kan inte sluta med det. Och det är ju lite så här. Jag vet inte hur du känner om du har några sådana grejer som du också så här. Jo. Det här känns som när man lyssnar på låtar Som man egentligen inte vill lyssna på För man vill inte, man vill inte vara en sån person Nej Men det dagens utmaning Det är faktiskt ett, Den heter Offline O'Clock All right vad tror, vad tror du att det är? Jag tror att det handlar om Sociala medier kanske Telefon ja. Uppkopplad ja. Det är faktiskt inte jag som har kommit på det här Utan jag har faktiskt läst om det här och det handlar om att man ska lägga ifrån sig mobilen varje kväll klockan 22. Alltså ingenting. Du får inte kolla din Instagram, du får inte smsa, du får inte kolla Facebook, du får inte skicka mail. Oh my god. Och liksom det, är så här, det man får göra det är att man får svara i telefon om det ringer någon person som man säger. Ja men om ens mamma ringer 22 på kvällen då kanske det har hänt något liksom. Det skulle aldrig hända och så sover ju halv liksom. Ja men då tänker jag om det händer så har det förmodligen hänt något. Då får man liksom svara såklart. Men alltså, annars så ska man stänga av mobilen varje kväll klockan 22. Och då heter det här off, Offline O'Clock. Eh, och det är inte jag som har kommit på det här, utan det här är faktiskt en kampanj som försäkringsbolaget IF har gjort. Jag vet inte om du kommer ihåg det här, men jag läste om det där 2016, och då så här slog det mig, så var det några kända svenskar som gick med i den här kampanjen för att man ska vara mindre på sociala medier. Eh, och jag tror det var så här, Clara Henry och... Marie Zernholt som gjorde att... Ja, det här är helt missat. Men eh, de gjorde i alla fall det och de testade i två veckor. Och vi ska, nu ska vi testa eh, där en vecka. Och jag är, typ, jag är så taget på det. För att det jag har tänkt på det är att jag ligger hemma på kvällarna. Typ kollar en serie eller eh, kollar på tv. Och så ligger jag med mobilen samtidigt. Och så här scrollar på Instagram. Och bara så här, varför ligger jag och scrollar på Instagram? Eller vet, så här, bara typ Facebook. Facebook är för övrigt värdelös nu för tiden för det är bara reklam. Men att man, man är ju under det där. Alltså så här, det här mer. är jättebra grej. Jag tänker bara så här. Jag är ändå. Jag, jag är bara så glad att mitt projekt. Nu Alla Hjärtans Vecka är över. För att jag var expert på att mejla sent. Det var ju det jag gjorde. Men. Eh, ju, mm. Men nu ska vi köra. Nu kör vi. Och då tänker jag så här, Måndag till fredag. Ingen mobil efter klockan tio. Okej. Okay. Och jag har då läst lite om det här. Och IF skriver då. Eh, de har rubriker som är så. Himla klysch. Tröttsam fakta. <laughs> <laughs> eh, och det är faktiskt, det, är, det finns jättemånga risker med att eh, vara trött, och det är så här, det förstår man ju. Men vissa grejer som jag faktiskt blev så här, helt chockad över att läsa att om man typ, eh, de flesta personerna som eh, inte har sovit på 24 timmar, eh, och sen kör bil, då är det ungefär som att man har en promille i blodet. Oj! Hur sjukt? Ja. Som du inte sa på 48 timmar, då har du två propinlö, då får du inte ens köra. <laughs> jag vet inte om det ökar proportionerligt. Men, och sådär. Och sen så att alla trafikolyckor som sker, en tredjedel av dem är sömnbrist. Men det där är väldigt vanligt, alltså jag vet det. Eh, har inte du själv kört någon gång? Och man bara, jag är ju jättekänslig på sånt. Jag kör ju väldigt väldigt salam, typ aldrig. Men när jag körde förut, när jag precis tog körkort för typ två år sedan, tre, fyra. 2014. Nej, två, tre, fyra. <laughs> tre år sedan. Nej, fyra år blir det ju. Fyra år sedan tog jag. Nej, gud vad gammal jag mm. Det var ju inte ens 2014. Du är inte gammal, du är 23 år. Jag är jättegammal. Mm. Nej, men då, när jag tog körkort, eh, så körde jag väldigt mycket. Och då kände jag att så fort jag blev trött, då, då ville jag bara liksom byta förare. för Jag kunde inte. Jag, inte jag vet ju också riskerna, vad, för vad som kan hända om mm. man känner mig trött. Ja, man, man vet ju att man har gjort det där ibland. så vem man ner utan typ. Och så känner man så här, nu får man frisk luft. Men det är ju verkligen då man bara ska stanna bilen. Och ta, ta en kaffe eller ta lite luft. Eh, så det är ju också en bra Nu kör jag inte så mycket bil. Men jag tänker att det är så här, Det är bra för de som kör bil att tänka på det. Eh, och att om man sover för lite så försvagas i min immunförsvaret. Här skriver om Att sömnbrist är också en vanlig faktor bakom sjukdomar. Som hjärt- och kärlsjukdomar. Typ diabetes och depression. Och det förstår man också för att så här får man lite som om. Alltså, om man vaknar upp efter en ute kväll och så är det söndag och lite bakesångest, sovit lite för lite, ingen mat hemma, inga chips på morgonen, då börjar ju depressionen. Ja, <laughs> man blir trött eller man blir deprimerad av att inte sova Och här också, sjukt faktat att en av tre svenskar eh, idag har problem med såra och var fjärde svensk lider faktiskt av sömnbrist. Vad? Det är ju helt sjukt. Hur är det möjligt? Men det finns det går ju jättemycket reklamer på tv nu. Alltså här, ta sådana sömn, sömntabletter. Vem, alltså, ja, Men Jag tänker också det. Vem tar det? Nej. Jag tänker på alla de här grejerna. När folk går och, du vet, hämtar ut penselin på sjukvården. Och, eller vårdcentralen. Och tar piller och sånt. Jag tänker bara till kostymnissar. Eller mm. karriärprinsessor som... Som, som tar då för att kunna liksom jobba så mycket som möjligt. För att jobba mer liksom. Ja. ja. Nu vet inte nu har inte vi det riktiga det här problemet kanske med sömnbristen. Men jag känner i alla fall att jag har problem med att lägga från mobilen på kvällen ja. och somna. Hela dagen egentligen. Ja. Det kanske kanske är utmaningen att man inte får ha sociala medier på en vecka. <här> nu det får inte gå. Jag måste kunna prata med min mamma. <här> Nej, men det får bli till en annan utmaning. Och då är ju då frågan här, hur Gör man. Vad, vad, vad, vad tipsar de om idag? Vad, vad tror du vad så, så här, vad tror du det blir enklast att göra? Liksom? Tänker du att måste vi stänga av telefonen? Nej, det får vi inte göra för om det ringer så måste vi kunna svara. Ja. Ja. Eh, om Man kan inte ställa och sätta på flygplansläge, för då är det exakt samma sak. Jag vet inte. Nej. Du har jag plan. har lite. Jag har lite. Jag har forskat lite det här. Mm, och okay. eh, jag läste en artikel som en sömexpert har skrivit. Som heter Helena Kubex. Eh, och hon har tagit, tagit fram några tips. Eh, och man kan faktiskt ställa in i mobilen en större ej funktion Som man kan schemalägga. Vad? Så man kan liksom ha det på schema 22-07. Är det sant? Så jag tänker så här, på söndag så ställer man bara in den. Att nästa dag, 22-07. Nej. Då är jag på större ej funktion Är det sant? Då kan man ju bara ringa till mobilen. Ja. Ah. Då blir allt allting annat. Eh, offline liksom. Så man kan inte gå in på internet även om jag klickar upp Instagram eller Facebook, då kommer inte jag Jo, då kommer du komma in Men du kommer inte så här få notiser och pop-ups Och såna här All grejer. right. grejer så Allt liksom på stör mig inte mode liksom. SMS och sånt, är det också jag vet faktiskt inte Det kanske kommer, nej jag tror inte att det gör det Jag tror det blir ljudlöst då liksom. uh. Men sen så kan man också Man kan ställa in den på night shift, Säger hon här innan klockan 22 är det bra att göra det. För att det är det här blåa ljuset som de pratar om i artikeln som är farliga. Aha. Så man kan ställa in på nightshift så tror jag det ska ändras lite ljuset va? Det där har jag haft men jag märker typ inga skillnad. Men det kanske... Det kanske går ändra ändå. Men sen tänker jag att det mitt tips, eller det jag kommer göra det är att bara, säga jag kommer ju på riktigt lägga från mobilen för att ligger den där och locka mig <laughs> då, då kommer jag ta upp den och scrolla igenom Instagram. Jag känner bara jag kommer bara lägga ifrån mig telefonen lägger den på laddning, vända den upp och ner Och inte titta på den Jag tror att det är det bästa Jag tror också det, för jag känner så här, allt eller inget Som du säger, har du väl tagit upp telefonen ja, Vad fan ska du göra om du inte går in på sociala medier Ska jag kolla mina bilder typ Alltså det blir <laughs> samma sak, det är ändå så här, Det är ljuset du pratar om och... ja. Jag tror att det är lika bra att bara i den, helt. den 22, jag går och lägger mig då ändå Ja, det gör det ja, jag behöver som. Ja. Men då kanske du ska köra ifrån sig ett vill du komma undan den här utmaningen nu? Ja. Okej, okay, men från 22. Och det sjuka är att man kan gå in på IFs hemsida. Eh, slash eh, offline klock Och då finns det en nedräkning varje dag. När klockan blir 22. Är det sant? Ja, inte, nu ska, kanske att man ska ge in för sig. Kanske inte sitta där och kolla på det här blåa ljuset. Men de hade en så här digital klocka. Som var så här, sant. En tickande bomb typ. Eh, Men man bara... sitter ju inte där och väntar på att klockan ska bli 22. Då gör man väl något annat, eller? Ja, jag tänker också det. Ja. Men det är i alla fall... Det kommer att vara dagen, jag säga. Ja, veckans utmaning. Wow, det var kul! Jag är så taggad. Det här känns ändå... Jag tror inte du verkligen skulle såhär, göra det värsta, värsta någonsin. Typ, Upp, typ ut och springa en mil varje klockan fem på morgonen. morgon. Ja, den tagningen slog mig faktiskt. Ja, det ska inte förvånas om jag trodde Men det här känns ändå... Det känns som att alla kan göra det här. Vem, alla som lyssnar också. Det är en supersimpel grej. Bara bort med telefonen. Och dessutom, om alla slutar lägga upp saker efter 22. Och inte skicka sms och inte uppdatera någonting. Då gör ju ingen det. Men Ida, vad ska du göra? Nu är det ju fredag. Och vad händer i helgen? I helgen ska vi... Jag flyttar in hos min pojkvän i höstas. Typ i oktober. Uh -huh. Nej. December. Gud, jag vet inte. Jag har ju typ bott där fram och tillbaka hela hösten. Uh -huh. Men då i december flyttade jag över allt Verkligen. Det var flyttade jag ut från min gamla lägenhet. Och vi har ju inte... Alltså mina kläder ligger i typ kassar och kartonger. Och han har ju som en liten garderob, stor in closet heter det. Nej, det är förrådet. Typ. Nej, man kan gå in och det är en garderob, okay. då heter det walking closet. Ja ja. If you want to call it that, that's okay. <laughs> yes, I have a walking closet. Och så den ska vi fixa till. Han är ju att som snickare i grunden min pojkvän så att mm. vi har ju goda förutsättningar för att det ska bli bra, men vi har ju inte haft tid för det för det är jättemycket i skolan och han jobbar ju sjukt mycket också. Så att i helgen ska vi se till att eh, få, få det bra liksom. och få till det bra i vårt källafråd också. Så det blir så fixar helg. Inget alls planerat. Jo, vi ska ju på hjärtens middag typ för lördag. Gömma Nej, om ni får lite tid över kan ni komma till min walk in klasset också för den är ju som du vet så är det ju Katastrof. bara ett berg med kläder. Alla kläder ligger på golvet. Jag fattar inte det. Jag måste organisera det. Men alla kläder som ligger på golvet är ju smutsiga. så det är ju den här Aha. jag har ingen sån stol eller gjorde det har jag i och för sig. Jag har en stol med kläder på. De som är li lite för rena för att hänga i garderoben. Men lite för smutsiga för att slänga på golvet i min walking closet. Nu menar du tvärtom tror jag. De är lite för smutsiga för att hänga in. Ja. Lite för rena för att hänga på golvet. Precis. Tur att du rätt till mig, Allt är smalt. Eh, själv så ska jag faktiskt åka hem till, eh, till Vännersborg. Ja. Eh, och träffa mina killkompisar. Eh, jag har en killkompis som har börjat plugga i England faktiskt. Och han kommer hem nu till helgen Så vi ska hänga lite, i blir på lördagen På fredag så ska jag bestämt Mamma att vi bara ska Vara hemma och så ska vi nog laga risotto Tror jag Åh, oh, din risotto, jag vill smaka den, snälla Den är verkligen så god Och det är ett väldigt grymt recept som jag också har fått Från, från min mentor Gud vad pratar om här Så det är det jag ska göra Och sen så åker vi tillbaka på söndag Och sen så skriver vi då köra igång nästa vecka Och då är det måndag. Och vad händer då? Det är nyår, nyårsafton Då är det, då är det party. Offline klock. Så att, eh, jag hoppas att ni har tyckt det här var kul För vi har tyckt att det här har varit så roligt eh, Och jag hoppas verkligen att ni också testar den här utmaningen För jag tror att det kan vara en alltså, kul grej att testa Och så får, ni se, så får vi se nästa gång hur vi lyckades Men veckans nyårslutning har väl det bra? Det är skitbra Bra avslutande ord Men eh, tack Ida, fan vad kul att vi är äntligen gång. Vi är äntligen igång, jag är och så nästa... jävla taggad Ja, jag är också så taggad men nästa vecka så är vi offline klart. Yes. See ya. Don't wanna be ya. Eller bara. Jo. see ya.